O kullë muhdëtët in bida O kullë bidët in dhalala O kullë dhalalët in finnar Të ndëruar besin ta Allahu subhanu wa ta'ala Ka zbritur librin e ti Kuranin ndëruar Kuranin e të shmuar Si u dhëzim dhe drit për njerëzit E ka bërë të drit për çdo këngë që dëshiroon të ndriçohet në veten e tij dhe të ndriçoj rrugën e tij për tek Allahu subhanahu wa taala ka zbritur një libër të tërë të plotë i cili përbëhet nga 30 pjesë që besimtarët ta lexojnë atë, ta kuptojnë atë, ta zbatojnë atë që të fitojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Leximi i Kur'anit është një prej sënimeve për të të cilin a i ka zbritur Allahu subhanu wa ta'ala i ka urdhëruar besimtar në Kur'an në këtë libër që ata të lezojnë ta sikur se ka urdhëruar për këtër dhe profetin e ti sallallahu aleyhi wa sallam Allahu subhanu wa ta'ala thot Kun innëma umirtu an a'bu dhe rabbe hadhi l-bellet il-ledhi harramaha walahu kullu shejt O u mirtu anë akuna minë alë muslimin O anë atëlu alë kuran Thodë Allahu subhanu wa ta'ala Koptimi e jetëve Thuaj Unë ja murdhëruar që të adhëruar Zotin e këti vendi Me kësë I thili e bërja të të shënd Dhe Gjë dhe gjë shëtia Ja murdhëruar që të jemë prej muslimanëve Dhe murdhëruar që të lezoj kuranin Allahu subhanu wa ta'ala Të regonë Por profetiu sallallahu alejhi wasallam që Allahu i majdhruar e ka urdhëruar atë që ta lexoj Kur'anin. Dhe përderisa u është urdhëruar profetit sallallahu alejhi wasallam, urdhërohet për leximin e Kur'anit çdo person i cili pretendon dhe beson këtë rrugë dhe i ndjek atë rrugë, rrugën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Profeti i fundit vullës së profetëve, ai e lexon të Kur'anin për të zbatuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe për tu u dhëzuar dhe ndryquar me këtë fjal, e cila nuk i njënë fjales sa skujt. Kullajni që të matil insu al gjinnu ala eje, atu bimithli ha dhe l'Kurani, laje atu në bimithli, u ala u ka në bërdu më një bërdu më dhahira. Thë dhe Allahu i madhëruar për fjallën e ti. Thë sikur të mblidhen njëzit dhe gjindët, që të bëjnë një librë si ky, një fjallë si Kurani, nuk do ken mundësi sikur të grumullohën Sepse Kur'ani është fjallë Allah më dhuruar dhe nuk është i kryuar Nuk është fjallë kryese, por është fjallë e kryuasit Allah subhanu wa ta'ale gjithashtu ka urdhuar në disa hejtët tjera që njerëzit ta lezen Kur'ani Tëtë Allah i më dhuruar Utlu ma uhi i lejke min kitab i Rabbik Lezoje Lezoje shpallin që të shpallur në fjallë në, zonë, në, në liber në zotit tëndë të të të të të lexojë shpallën që të shpallur prej librit të Zotit tënd. Në një tjetër thot utlumahu hi inneke min alkitab. Lexojë shpallën që të shpallur prej librit. Lexojë urdhër Allahu më dhe profeti ta lexojë dhe faktikisht në gjuhën arabe fjala lexojë ka një kuptim më të gjerë sesa në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe lexojë do thot ta kesh libër përpara, edhe të shikosh shkronjat dhe të ndiejësh ato duke e shqiptuar me gojë ose duke e shprehur me gojë. Kurse në gjuhën arabe Kjo që ne përkëthejmë letëzoj, mund të përkëthejmë më njashmë të dhe këndoj, kuptimi sa e shë ti të shprejesh Quranin me goj, qov duke e shikuar të këtë fleta ose duke musë e shikuar. Madjeve të profetit s.a.s. nuk dindë të letëzontë me kuptimin e ngusht të fjales nga fletët. Për kundë zi, a i e gjondë të Quranin për Gjibrillit edhe e këndon të të pasesti që këndon të Gjibrillit e lejë s.a.s. Doa jetë të të regojnë që Allah i madhuar në në ka urdhëruar që të lezim Kur'anin. Shikoni o musliman, sa shumë jemi ne, sa shumë ko kemi ne që kemi juri në islam, edhe sa pak e lezim në ve Kur'anin, libri në Allahut, të cili ne pretendojmë që e kemi libri në shendë për Zotit Botrave, edhe pretendojmë se këshu të zimi jënë, sa largimi për i tine. Gua qalër rësul, Ya Rabbi, inne qëmët të khëdhu hadhe lë Qur'an me gjura. Thotë Allahu i madhëruar, tha profeti, O Zotë, populli jimë, e abandonojtë liper. E abandonojtë, lërgoshën për ti, luk e leqëzohën në ta, luk interesohën shën për ta, më të këshitë të këtyrë që abandonojnë në ta që se besonin fare, më por se këta janë në ta të të të të të të të të të të të të t Mej mirë i pasesh e cilë e ledzon E zboton Edhe nuk ka dit Pa e preku Kur'an me dore Pa ledzuar për ti ose pa kënduar për ti Tërgoj që se lefët e ledzonë Në të shumë Një për se lefëve në momentët e vdekjes Fillon djali ti duke i qarë Dhe i thotët djali mos qajpët Se baba i jopë në këtë dhomë E ka ledzuar Kur'anin 4.000 her 4.000 her E ka ledzuar Kur'an në këtë dhomë 4.000 her vëllaj, është që dit Kërse sot Allah nuk di të tona, që të themë për vetë tonë Arim për që arë Si ka shkuar gjëndë e janë sot Se leve të ledzoni dhe e këndoni në Koranin Sepse e kishin këptuar Që Allah i madhure ka zbritur për këtë gje Për të ledzuar atë Për të ndryquar më ta Vetë ledzimi i shkrojnjëm e të Koranit Shkrojnjë më shkrojnjë është drit për zemër në njëriut Pastrim për shpiritin e ti dhe afrim tek Allah subhanahu wa taala. Tregohet se Muhammedi ka par Allah subhanahu wa taala në ndër, ashtu siç e përshtatet mëositës tij dhe ajo që shikohet në ëndër, në të vërtetë nuk është pamja e vërtetë e Allah subhanahu wa taala por një shembull që jepet besimtarit. Dhe kjo është e vërtetë me argumente fetare që besimtari mund të shikojë Allah subhanahu wa taala në ëndër në bazë të besimit që ka. Edhe i thotë o Allah, o Zotin, me çfarë afrohet njeriu më shumë tek Ti? I thot oh, Ahmed Afrooz në fjalën time. I thot duke e kuptuar apo duke e kuptuar ose duke mos e kuptuar, thot duke e kuptuar ose duke mos e kuptuar. Me leximin e Kur'anit njeriu ofrohet të qallon në një lloj forme të veçantë. Tregon një hadith. Se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allahu i madhëruar ka familjen e tij ndër njerëzit. Edhe i kanë thënë, o oh, i dërguarë i Allahut, kush është familja e Allahut ndër njerëzit? ta profetit sallallahu alaihi wasallam, familja e Allahut dhe njerëzit e veçantë ndër njerëzit, njerëzit e veçantë të Allahut janë ata të cilët janë të lidhur më shumë me Kur'anin. Janë ata të cilët janë të lidhur më shumë me librin e Allahut subhanahu wa taala, duke e lexuar atë, duke kënduar atë, duke kuptuar atë në radhë. Allah subhanahu wa taala gjithasuna ka treguar në Kur'an Por ta nxitur njeriu që të lexoj Kur'anin, që Allahu i Madhëzuar e shikon besimtarin kur e lexon Kur'anin. Dhe kur vepron çdo lloj veprë tjetër, thuaj Allahu i Madhëzuar: "O ju që jeni në mushafhin, o ju që lexoni prej Kur'anit, dhe nuk bëni asnjë vepër, përveçse ne jemi dëshmitarë kur jeni në mushafhin." Tha Allahu i Madhëzuar në çdo gjendje në të cilën ju jeni. Dhe në çdo gjendje në të cilën ti jethësh dhe në çdo lexim që bën ti në Kur'an, që lexoni pjesë të Kur'anit. Dhe shdo vebër që e vepron, ne jemi dëshmitarë dhe e shikojmë kur t'i e vepronë në ta. Dëshmonë Allahusë më hanëtarë. Gjithashtu, Allah i madhuar ka të reguar në Kur'an. Ka të reguar që ledzimi i Kur'anit që bëdë në namazin e sabahot, në namazin farës e sabahot, është një loj ledzimit të cilin e dëshmojnë me lajket. Për të reguar vlerë në madhë që ka ledzimi i Kur'anit, si do mos kone sabahot. Thotë Allah i ma dhuar Aqim s-salata li dhuluki sh-shemsi ila ghasëqin lejli O Qur'an al-fajri Inna Qur'an al-fajri kana meshhuda Thotë Allah i ma dhuar Kruje namazin Kur të largohet Diyad nga kupe shjellit Deri në erësirën e natës Dhe Ledzimin e agimi Falë namazin Atër kur ledzohet Duhon Qur'ani jitha shumë në agim Thotë Sepse ledzimi i agimi Duhon ledzimi i Qur'ani në agim Duhon është i dëshmuar prej me laikeve Kjo të rëgomblerë në madhë që ka ledzim Kur'an të lëkohe Gjithashtu Allah subhanu e talë Në ka të reguar në Kur'an Që një prej sënimeve kërësore Për cilat Allah i madhuruar I ka dërguar profetet është Që Allah subhanu e talë I ka dërguar ata që tu ledzën njërzve Ajetet e ti Ta ledzën njërzve Kur'anin Librat e ti dhe i fundit ty është Kur'anin Thotë Allah subhanu wa ta'ala, La kadë menë nëllohu alen muminini i ba'dë dhe fëhim Rasulem minë nënfusihim, jetë lu alim ajati, o ju zekihim, o ju allimuhumul kitabu al hikme. Thotë Allah i madhuar, Allah u ka bërë mirë si besimtarve, kërë tërgojë atyre një profet prej veteve të tyre, që të ledzojë atyre ajetet e ti, kërështë qëllimi parë. Ti pastrojë shpirtër të tyre nga smundit, nga smundit e zemës, edhe të mësojë at Se anëtrë qëllimi për të cilin ka dërguar Allahu profetët, qëllimi i parë është të lexojë njerëza ajete të Allahut subhanehue taala. Këo tregon që leximi i Kur'anit është një prësnim kurësore, të cilën nuk duhet ta anashkaloj besimtari nëse dëshiroj të shpëtojë dhe të jetë në tkitimtar tek Allahu subhanehue taala. Më dje Allah Allahu i madhuar na ka treguar në Kur'an se Allahu subhana ve taala ka bërë disa njerëz besimtar, të cilët kur lexohet Kur'ani, ata nënshtrohen para Allahut subhanehue taala. Ma dje u rrëdhi lotë të të kërë lezën liber në Allahot Të dhe Allah e ma dhuruar Wa Kur'anën fërëqënahu li të kërëahu alë nësi alë mukthin Wa nëzëllënahu të nzila Të dhe Kur'anën ne të kemi ndarë atë Këndarë Allah e zbëriti pjes pjes Që të wë lezësh njerëzve ma avash Dhe ne kemi zbëritu rëta Kul aminu bi e ola të uminu Thuaj besojni po të doni ose mose besoni Inna allazine vëtën ilme min qablihi Atyre që vërë gjëdëndia për parati I dha yutëna alejhim Kërële të zotë atyre Kë liber Libri Allah subhanu wa ta'ala Ye khirruna lë adhqani su t'jeda Atabie në sejde pa, pa Allah kërële të zotë fjeda Allah subhanu wa ta'ala Wa yakulune subhanë Rabbina E thoni pasër nga gjëdëmejë të zotëion In këna waadu Rabbina lë mefula Wa yakirruna lë adhqani Yebkun Për eptimi jo të shqipërtet Edha ta bie nësej dhe duke qar Oje zidu më kushua Gjithashtu thot alloj më dhuar për, për profetet të cilë kanë qenë besimtar më të mirë Dhe lezoni në jetet allaut Ida tu të le alejm Aja tu rahmani Kharru su si të gjedhe u wabukia Kur lezona tyre a jetet E më shirua si ta ta bie në nësej dhe dhe qanim është mbështetar të vërtetë që kur lexoj në emër të Allahut, i e vënë qi në lezoni, por i lezoni ato me përqendrim, me nënshtrim ndaj Allahut subhanuhu teala dhe, subhanu dhe përfitonin për tyre. Gjithashtu Allahu i madhuar ka treguar që ata të cilët e lexojnë Kur'anin, ata kanë një lloj tregtije, fitojnë një lloj tregtije më dhashtore tek Allahu subhanuhu teala. Jo çdo kush e fiton ata, dhe jo çdo kush arrin atë lloj shpërbërimi. Thot Allahu i madhuar inel ladhine yaqra'u kitaballah ata të thjeshtë e këndojn librin e Allahut dhe e lexojnë ata. Wa qamu s-salat dhe kryejn namazin. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniah. Dhe shpenzojnë për aty që ne u kemi dhënë haptazin e fshehur azi. I rrgjuna tijarata llan tabur. Ata shpresojnë një lloj tregtije me Allahun e madhëruar që nuk ka për të humbur. Tregtimi me Allahun që nuk ka për të humbur. Ata që lexojnë Kur'anin qe falen namazin edhe që Allah, dhe qe shpenzojn rrugut Allah subhanahu wa taala fshëmerë se hapës. Shpresoj një lutje treqjie që nuk ka për të humbur li ju afia u xura u mazidu min fadlih qe Allah t'ua plotësoj shpërbimet e dyre dhe t'ua shtoj mëshirin e tij. Innahu ghafurun shakur. Ai është falës i dhe shpërblyes i për atë që mëton rrugut. Gjithashtu ka thënë Allah më dhuar dhe na ka treguar në Kur'an për besimtar të vërtet që kanë qenë në, në ummete të mbarshme shata el zonin fjaln Allah subhanahu wa taala qe u kishte dhën ai edhe normalisht ky esh esh nje lloj shembulli i mirë qe ka dhën Allahu qe besimtarët te këtij ummeti te bëjnë një seciata. Thot Allah subhanahu wa taala leisu sawa'a min ehli alkitabi ummatun qa'imatan qa'imatan yatluna ayati llahi ana al-layli hum isjudun. Po nuk jan njësoj domun si ata qe kan qen popullit e parshëm te qytet më të mirë. Mm. Si jan njësoj te Allahu më dhuar sepse ka pas për tyrën parshë qen i mirë. Thot ata thot, ka prej prejhli kitabitot të mirëve, të cilët ngrihen në kam dhe ledzojnë a jetët Allahut në piesët e natës, edhe bëjnë sejsh dhe Allahut më dhruar. Besojnë Allahun, ditën e fundit, urdhërën për të mirët, ndëlejnë nga të këshijat, edhe shpejtojnë për në punët e mira, këta thot janë, janë për njerëzët mirë. Njerë. Të regonë Allahut më dhurë që i për sesive të tërë që ata e ledzojnë, fjallënë në Allahut që ka s Ju do të tregoj që koha më e mirë lezimit të fjalës së Allahut subhanahu wa taala është natën. Atëherë kur gjithë njerëzit shtrihen për fjetur gjumë, kur njerëzit janë në gjumin më të thellë, atëherë besimtari vërtet ngrihet natën. Dhe Allah subhanahu wa taala i drejtohet me lutjet e tij, me lezimin e tij, me zemrën e tij, lexon ajetet e Allahut natën në gjumin e tij dhe ky është ai person i cili e meriton shpëtimin Allahu subhanahu wa taala transmeton e buimam al-bahili radiyallahu anhu. Po kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Lexojeni Kur'anin, se ai do të vijë ditën e gjykimit ndërmjetësues për atat të cilet ata të cilët e kanë lexuar atë." Lexoni dy surat e ndritura Bekare dhe Al-Imranin, se ato do të vinë ditën e gjykimit si dy re ose si dy tufë zojsh të madhe mbi kokën e njerëzve, dhe do ndërmjetsojnë për ata që e kanë lexuar, për ato person që i ka lexuar të dy surat më shumë. Elezën të surën Bekareja në Imran, si kurë se po them ka sot o lezë dhe prej muslimane, që jetën mes nesh që elezën surën Bekareja, po them realitet për ditë. Ka për tush, tarë, e për muslimane, mësot të u shqitarë, elezën surën Bekareja për ditë dhe kjo është mjësi për Allah, ka për e tyri që va ka dhënë Allah, më si lezën dhe dy herë në ditë ose më shumë Bekareja. Por ne qa bëjmë neve, me qëfar merën me qëfar lezën ne, Mirë për atë që merret me krijesa dhe harron fjalën e krijusit dhe lum për atë që e prekupon veten e tij me fjalën e krijusit dhe drejton zemrën e tij, se ai ka bërë një traktit të ma madh me Allahun e cila nuk humbet kurr. Gjithashtu vot profeti sallallahu alajhi wasallam në, në vazdimin e hadithit për surën Al-Baqara, thotë lezojini beqaran thotë, sepse marrja e saj është beriqet. Leximi beqares brenda ditës së beriqet Në Yesai është trishtim për njeriu, domethënë do do të bëhet mishmani pse nuk e lexoi. Edhe do i humbi ish për një shumë motë ma, kolloj madhruar. Dhe nuk kanë mundësi çfarë t i bëjnë magjistarët kësaj sure. Domethënë ai person që lexon surën Bekare nuk ka mundësi t'i tjaf, oftë apo fort magji apo magjistar apo shejatin, sepse ku lexohet sura Bekare largohet shejtani. Largo duke lëshuar gazra. Kështu ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam nga frika prej kësaj sure dhe nga madhështia dhe drita që lëshonë sure kjo sure në shtëpin ku lezoat kjo sure bekre i dhe shu të regod nga transmitod nga imam muslimin nga Ebu Sejde al Khudri se Usejdim në Khudiri ka qenë një nat në vënd një kumban dhe kalin e ti ishte ule, tu kishte dhe djel në ti të vogël jahjen dhe fillohi po lezo në Kur'an e thot fillohi tu ke lezo në Kur'an dhe gjatë lezimit fillohi kali u trem e ndalova lezimin Pase e fillohë përse e i fillohë prapu të rembë. Pase e ndalohë pas e lezimin. Pase e fillohë përse e i fillohë prapu të rembë kalli, po për vistë e kalli dhe kisha halë mos mështypjë të qurinë dhe e lashë. Pase kërdole për jashë, a shikova, thotë, një re, një stipë re, thotë, mbi të ishën si tipë drita, shkandilish, edhe u gjitë gardë i qelë. Kër shkova nesëmë të nesëmë të profetit Salatemi të rgova, më thaë, Lezo, o Ebu Jahja Lezo, tha, ato ishin me laiket Ata të cilët ke parë ti ishin me laiket Kishin zbritur për lezimin tën të Kur'anit Kishin zbritur për lezimin tën të Kur'anit Dhe si kur ti të, të kishë fërshduar Ata do, do të qëndroni në tokë Do të shikoni njëzën me sytë të tëre Dhe kjo të regonë që njëriu Kër lezo në Kur'anit Zbret më shira Allahot Zbretin me laiket Largojt shëjtani Largojt pislikjit e shë Dhe kur njeriu nuk e lexon Kur'anin, vjen shejtani dhe bëhet miku i njeriu shejtani atë. Prandaj leximi i Kur'anit është bereqet, e kuptoi apo nuk e kuptoi njeriu. Problemi është i njerëzit. Duke menduar se ata nuk e kuptojnë Kur'anin, nuk e lexojnë. Në një kohë që ata më anca gjej humi për vetë tyre një shpërbim shumë të mbarë. Vet leximi i tij e kuptoi apo nuk e kuptove, sa më shumë është më hajër. Sa më shumë, aq më shumë mirësi, aq më shumë sevap tek Allahu subhanahu wa taala, aq më shumë drejtë rrugës për të kallohi madhëruar gjithashtu ka të trasmetura buhrejërës e buhrej profetisë sënë Allah e Selim ka thënë ka të reguar për ata personat e cilë e lezinë Kur'anin së bashku e dzonë njerët gjënë tjërët pas e lezinë më radhë edhe gjënë libërën Allah kër lezoa tët ata njerës të cilët ulen një të Allahut, në njerët për i shtëpive të Allahot lezinë libërën Allahot dhe e studiojnë atë ndemjët tyre ata dhe do të im dhe do ti rreth do ti rrethojnë me lajket me krahat të tyre. Edhe do të ti përmendjë Allahu te grupi i tij, te grupi me lajkeve lart, të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Transmeton muslimi. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka leximi i Kuranit. Kur njeriu e lexon atë mes njerëzve, Allahu subhanahu wa taala do ta ngrejë atë për kujtimin e tij te me Lajket e lartë. Kur e lezon atë vetëm i, atë e shikon Allahu dhe shpërblen atë për këtë lloj sinqeriteti. Në këtë punë, në të cilën se shikonë asë kush përveç Allah subhanu ta'ala Kërës Allah unë më dhuruar, në bëjë për e të rreqë e lefëzënë Quranë dhe për fësin për ti Elhamdullillah, ussalatu ussalamu në rasuli, lewa ala ali, usahmi e gjemërin, e më bad Lesnë dhuruar Kurani është i gjithi fjallallahu subhanu ta'ala, nga surja el-Fatiha dherit e surja el-Nas. I gjithi është i vlefshëm. Levzimi i një shkrojit të ti ka dhjetë së vapë, dhe sa më shumë të lezoj njëriju, aqë më shumë së vapë ka të kallallahu subhanu ta'ala. Ka pas për se lefëve që e mbaronin Kurani njëherë në muaj, ka pas për tyre që e mbaronin në dhë, Njëherë në njëzët dit Ka pas për tyri të që e ledzonë njërë dhe dit Ka pas për tyri që e ledzonë njërë, njërë në shtatë dit Ka pas për tyri që e ledzonë njërë në tretë dit Edhe Othmanë e Rëdjolanu të regohet që e ledzonë të gjithë Kurani më bënda në atës në menjë, më njëre e ka të vetëm Othmanë e Rëdjolanu Gjithashtu dhe në momenti kër për për pëvdis të dhe vran E kishe Kurani për parë vetës i dhe e ledzonë të at Sembas Ebubekrit dhe Omerit ka pasni një person që e njeh të Kur'anit Ummir Sa Othmani. E megjithatë ai ishte më i lidhur me Kur'anin se çdo kusht tjetër. Kjo do të thotë që njeriu nuk e lezon Kur'anin vetëm njerëzit që mund të lezojnë, siç mund të lezojë çdo lloj le libri tjetër. Por duhet ta lexojë të, të gjithmonë për ditë që tjetë të jetë për roberve të afërt tek Allahu subhanahu wa taala, që i do Allahu mëdhellëruar. Dhikri më i mirë që i bëhet Allahut është është dhikri me anë të fjalës së tij. Dhe Kurani është një prejadhurime me më madhështore ma në të nësileve njëri afrote me Allah s.w.t. Gjithi Kurani që vlefshme. Por Allah i madhuruar ka bërë disa jetë e disa sure në të më të vlefshme se disa të tira për shkak të disa arsueve që ndodhe në ta. Pra ne edhe jeti më madhështore. Të cilën e ka zbytur Allah në Kurani është ajetul kursi Allahu la ilahi illahu alhajjul al kajumla ta kudhu sinetu wala nëmë. Fund të në der funda jetit që është ajeti numër 255 e Sures Al-Baqarah. Të rgohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thën e i ka thën Abu Hurairës, i ka treguar ngjarjen e i ka treguar ka pyetur Abu Hurairë për punën e kësaj kiajeti që me vërtet të vërtetë që ky ajet kur lexohet do qarfoi şeytani i ka thën profetit sallam kjo është e vërtetë. Sepse Abu Hurairës i shkon një person kur ai ishte roje për të ruitur dritën e muslimanëve. Në natën e për të vjedhur këty drith, dhe ka bujorë. I thotë kë më lërë se jam i varfër dhe kam nevojë për sfintime dhe i e le. Vendos kë gjë 3 ditë. Ditën e 3 thotë më lërë thot, se nuk nuk thënë më, nuk bie më. I thot ai nuk le do të çojë te profeti sallallahu selam. I thotë të lutëm lezë do të, të rregoj diçka të dobishme. I thotë më thuj. I thotë mos a lër as një nat pa e kënduar para gjumit ajetul kursi, se nëse e bën këtë gjë do të të mbrojë Allahu më dhëruar prej shejtanit, desha të kdish. Të më gjithashtu më pas. Gjithashtu tregohet se profeti sallallahu alejhi dhe selem i ka thënë Ubay ibn Kaabit, "O Ubay, kush është ajeti më i madh i Kur'anit?" I thot Ubay, "Ajeti më i madh është Ajatul Kursi." Dhe profeti sallallahu alejhi dhe selem e prek kraharorin dhe i thot, "Të lumt dia ose ta gzosh diën që ke o Obulmundyr." Gjithashtu na ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem për sureve të bukura të Kur'anit që kanë vlerë veçantë Suar një klasë Dhe ka të reguar që e ka shpëblimit dhe qanta në lezimin e saj Për e tyre është që Profesë Srem ka të reguar që lezimi i suar si klasë Një herë është i barabarë me një tretën e Kur'anit Në më nëse lezoh një person të re herë të suar si u ka lezu gjithë Kur'anit Sigur ka lezuar të gjithë Kur'anit Kjo të reguar në blerë në madhë që ka kjo suar Sepse në të reguar për shkrimi i cilësive të Allah subhanu wa ta'ala Në nj Edhe lexonte, mbasë lexonte një sure tjetër të Kuranit, pa pasur ti has, mbas asaj lexonte Kulhu Allahu Ahad të sure. Çdo rekat e bëndë të lëgjë. Dhe i thonë, "Shok, pse bën këtë më lëgjë?" Po t'eboj sepse e, e duam, pëlqejnë këtë sure. Edhe pyesin profetin sallallahu alejhi dhe selam. Edhe shkon ky person dhe i thot profetit sallallahu alejhi selam, "Përse lexon këtë sure re të rekat?" I thot, "Oj, do kur Allah të lezej, sepse në të është përshkrimi i incisivt të Allahut, edhe un pandai e dua ta." Edhe i thot profetit sallallahu alejhi selam, Atëhere unë po të regojë që edhe Allahu i madhuar të do ty Allahu e këpër të do Allahu i madhuar përse lezon një sura ka që shkurë tër Sepse në tërë është përshkrimi Allahu prandaj e do në të Kurani dhe Allahu subhanu të ale e bdeshëta Gjithashtu profetis Sanal Asenim ka të reguar Thot I thua të ati personin cilë e kam barë të Kurani Të flitët për atë që kam surë Kurani Hafiz I thuat do ti që kam mbaruar Kur'anin dhe e kam lexuar, normalisht nuk kam mundësinë ti hafiz po qëse nuk po qëse nuk e përsërit Kur'anin dhe nuk e lexoj atë shumë. Dhe un kam takuar një vëllezëz, kam takuar vëllezëz musliman, profesorët mi, e lexon të Kur'anin çdo 3 ditë. Është është një për profesorët mi, të cilin e njoh shumë mirë. Ai e lexon të Kur'anin të gjithë çdo 3 ditë e mbaron të Kur'anin. Dhe më thoshte, un nuk e le do të Kur'anin që të të vono më shumë se kaj se kam frisë ose harroj. Ky është hafizi vërtet i Kur'anit. Dhe për këtë loj hafizi, fetë kjo loj hadithin, si në do të regojmë tani. Thot, profetit Salasem do t'i thuet personit që e kam barë të Kur'anin, ditë në gjukimit, ledzo, edhe në gjitu në grada, edhe këndojë Kur'ani, si që, që ka kënduar në dynja, se grada jote dë jetë të ka jeti i fundi që ti dë ledzosh. Dë më thënë, ku shë lezon të gjith, i ka përësut të gjitha gradat. Parë në të regojë për një p a i personi cili ka e ka mbartur Koran në kërërojnë në ti, dhe më po thëmë nuk ka shansë një ta mbaj Koran në kërërojnë në ti gjithë, nësa i nuk e përsejtë atë, dhe nësa nuk ku i deset për ta. Thot, a i personi cili e ka mbartur Koran në gjithë, a i person, thot, nuk e dalon nga profesie, vetëm se profetit i shpalët, kërse ti nuk i shpalët. Kjo është dalinë me të profetit dhe këti personi. Kjo të regon blerë në madhe që ka lëzim Edhe ashtu ka treguar Abdullah ibn Saudi thot ai personi i cili ka mbartu Kur'anin që e mësuar atë dhe ai duhet njihet me njerëzve me natën e tij kur njerëzit po ngjum. Duhet njihet me agjërimin e tij kur njerëzit hambuk. Duhet njihet me heshtjen e tij kur njerëzit fasin gjërat kota. Duhet njihet me seriozitetin e tij kur njerëzit qeshin e qeshen dhe luajn kot. Kjo tregon vlerën e madhe që ka ky person i cili lexon Kur'anin dhe kush do të jetë besimtar i vërtet. Edhe nëse ai është i tillë Atëherë ai është prej atyre të cilët ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam familja e Allahut të veçantë të Allahu mëdhuar, ata të cilët janë lexuesët e Kuranit, mbartësit e tij, ata të cilët e ndërrojnë Kuranin duke lexuar atë dhe zbatojnë atë. I dashur transmeton Abdullah ibn Masud se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Kush lexon një shkronjë prej Kuranit, ai ka për të një të mirë dhe një të mirë është e barabartë me 10 sevape", thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. Nuk po them Elif la mim është 1. Por po u them Elif është 1, la është 1 dhe mim është 1. Domethën për këto 3 shkronja ka 30 savabe. Mendos sa shkollë mund të lexojë njëri un ditë sa savab mund të marr. Edhe sa më shumë të lexojë njeriu Kur'anin, aq më shumë largohet së i thani për ti, aq më shumë afrohet me like-et për ti, edhe sa më shumë të lexojë Kur'anin, aq më afër udhëzimit është njeriu dhe sa më shumë të lexojë Kur'anin, Kur'anin aq më larg humbjes është ai që nis Allahu ole më dhurora të na ruaj nga çdo humje. Gjithashtu tregon Uthmani radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi dhe selem ka thënë: "Khairukum men ta'allama al-Qur'ane wa 'allamahu". Më i miri juaj është ai i cili e mëson Kur'anin dhe ua mëson ata njerëzve. Më i miri juaj është ai i cili e mëson Kur'anin, e mëson vetë dhe e lezon vetëm ua mëson njerëzve. Ky është njeriu më i mirë, njeriu më i zgjedhur. Edhe nëse ti nuk je për atyre që ja kanë mësuar, futu në rrugë. Nëse nuk mbrin sot nesër, pas nesër. Sa jetë ti apo lloj më dhënur? Shfrytëzoi këtë kohë, mëso sa të kom, kesh mundësi nga Kur'ani. Mos u ul në mi vjet, unë miri, unë, unë kam punë, unë kam gjuhë, kam ashtu. Kujto vetëm sa kohë harxhon ti për gjëra të dunjas. Sa kohë harxhon për shikuar televizor, sa kohë harxhon për shikuar internet, por të bëmohet të koti më radh, si ta shfrytëzojë këtë gjë e vetëm për të lexuar librin e Allahut. Do të hes pas bëre qetë dhe ha shumë mof. Por zemrat janë gjumë kur të vdesin të dëzgjohen. Lusë Allahun e më dhuruart në bëj për elezuazet Kuranit, për atyre që elezojnë të ezbatojnë të edhe u amësojnë të njerëzve, Lusë Allahun e më dhuruart në bëj për i familjes të ti, të cilët janë ta që elezin Kuranin dhe kujdesin për ta.